Məhdinin atası kimdir? Bu zəmində əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də budur ki, bəzi sünni mənbələrində Həzrət Məhdiyələrinin atasının adı Abdullah qeyd edilib. Halbuki, Şiyyə və sünni mənbələrindəki bir çox hədislər o həzrətin atasının adının Həsən olduğunu göstərir. Bu ixtilaf buradan qaynaqlanmışdır ki, bəzi sünni mənbələrində O həzrətin nişanələri sırasında Peyğəmbərin aşağıdakı ifadəsi qeyd olunmuşdur. Onun adı mənim adımla, atasının da adı mənim atamın adı ilə eynidir. Lakin bir çox sübutlara əsaslanaraq demək olar ki, atasının da adı mənim atamın eynidir ifadəsi Peyğəmbərin buyurduğu hədisdə olmamış, və hədis ravisi ya bilərəydən, ya ki, bilmədən bu ifadəni Peyğəmbərin hədisinə əlavə etmişdir. Peyğəmbər s.ə. yalnız onun adı mənim adımla eynidir deyə buyurmuşdur. Hafiz Gənci Şafeyi bu barədə buyurur. Tirmizi bu hədisi rəvayət etmiş, lakin həmin hədisdə sonuncu cümlə gəlməmişdir. Həmçinin Əhməd İbni Həmbəl bu hədisi öz musnədində bir neçə yerdə qeyd etmiş, lakin həmin hədistə sonuncu cümlə qeyd edilməmişdir. Sonra gənci bunu əlavə eləyir. Sünnilərin mötəbər hədisçilərinin bu barədə söylədikləri rəvayətlərin əksəriyyətində sonuncu cümlə qeyd olunmamışdır. Təkcə Zayida adlı bir şəxsin Asimlən söylədiyi rəvayətdə Bu cümlə qeyd olunmuşdur. Zahidə isə hədislərə özündən bəzi əlavələr etdiyindən onun söylədiyi hədisə eytibar edilmir. Sözümüzə sübut budur ki, bu hədisi Asim adlı bir şəxs rəvayət etmişdir. Hafiz Əbu Nueym Mehdi kitabında bu hədisi söyləyən 31 nəfərin adını çəkmiş, Və onların hamısı bu hədisi Asimlən rəvayət etmişlər. Lakin onların heç biri həmin ifadəni qeyd etməmişdir. Yalnız Zaidənin rəvayətində o cümlə gəlmişdir. Təbii ki, bir nəfərin də rəvayəti bu qədər adamın rəvayətinin müqabilində ehtibarlı sayılabilməz. İbni Xəldun və Məhdi haqqında nəql olunan rəvayətlər Məlum oldu ki, sünni alimlərinin böyük əksəriyyəti, məhdibarədə nəql olunan hədisləri düzgün hesab eləyir və onları qəbul eləyirlər. Lakin bir neçə sünni alimi, o cümlədən İbni Xəldun, bu hədisləri inkar etmiş, yaxud sual altına salmışdır. İbni Xəldun deyir, əsrlər boyu bütün müsəlmanlar arasında belə bir inam olmuşdur ki, dünyanın axırlarında, Peyğəmbər salavatullah ailəsindən bir nəfər mütləq zuhur edib dini möhkəmləndirəcək, haqq ədaləti bərpa edəcək və müsəlmanların hamısı ona tabi olacaqlar. O, bütün müsəlman ölkələrinə hakim olacaqdır. Həmin şəxsin adı Məhdidir. Qiyamətin yaxınlaşdığını bildirən qəti əlamətlərdən biri olan dəccalın gəlişi və s. hadisələr onun zühurundan sonra baş verəcək. İsa Peyğəmbər göydən enib Dəccalı öldürəcək, yaxud da onu öldürməkdə Məhdiyə kömək edəcək. İsa ə.s. mehdinin arxasında dayanıb namaz qılacaq. Məşhur hədiskilərdən bir dəstəsi o cümlədən Tirmizi, Əbu Davud, Bəzzaz, İbn-i Macə, Hakim, Təbrani, Əbu Yəla, Məhdi haqqında olan hədisləri öz kitablarında bir dəstə səhabəyə istinadən, o cümlədən Əli, İbni Abbas, Abdullah İbni Ömər, Təlhə, Abdullah İbni Məsud, Əbu Hüreylə, Ən Əs, Əbu Səid Xidri, Əli Hilali və Abdullah İbni Harisə istinadən nəql etmişlər. Bu hədisləri inkar edib onların sənədində mübahisə edənlər də çoxdur. Hədis elminin mütəxəssisləri arasında belə bir qayda var ki, cərh tədildən irəlidir. Belə olduğu halda, əgər biz bu hədisləri nəql edən ravilərin bəzilərində unutqanlıq, əqidə azğınlığı, əqidədə zəifliyi kimi nöqsanlar müşahidə etsək, həmin hədislər ehtibardan düşür. Sonra o, Bu hədislərdən bir neçəsini qeyd etmiş, onları nəqlədən ravilərin tərcüməy halını araşdıraraq bəzilərini eytibarsız şəxslər hesab etdikdən sonra deyir. Budur, hədiskilərin Məhdi və onun qiyamı barədə söylədikləri rəvayətlər. Özünüz də gördünüz ki, onların bir neçəsi istisna olmaqla hamısı mübahisəlidir. Bu, İbni Xəldonun Məhdi barədə nəql olunan rəvayətlərə münasibət edir. Hədis elminin mütəxəssisləri istər şiyyə, istərsə də sünni alimləri yekdilli onun iddialarını möhkəm sübutlarla inkar edərək sözlərini əsassız hesab etmişlər. İndi nümunə üçün Mədinə Universitetinin ustadı Şeyx Əbdülmöhsün İbadın bu barədə dediklərinin xülasəsini, Oxucuların nəzərinə çatdırılıq. O, əqidətü əhlül sünnəti vəl əsəri fil məhdi müntəzər, mövzusunda keçirilən konferansda İbni Xəldunun nəzəriyyəsini rədd edərək demişdir. A bəndi, əgər məhdi haqqında nəql olunan hədisləri hədis mütəxəssisi olan bir şəxs inkar etsə bu barədə şək eləməyə dəyərdir ancaq bu barədə mütəxəssis olmayan tarixçilərin şübhəsi yersizdir. Şeyx Əhməd Şakir yaxşı deyib ki, İbni Xəldun bilmədiyi bir işə baş qoşmuş, əhli olmadığı bir meydana daxil olmuşdur. O, öz yazdığı Əl-Müqəddimə kitabında Məhdi mövzusuna aid etdiyi fəsildə təcüb doğuran sözlər demiş və aşkar səflərə yol vermişdir. O hədiskilərin cərh tədildən irəlidir ifadəsində nəyi nəzərdə tutduqlarını heç anlamamışdır. B-bəndi, İbni Xəldun Əl-Müqəddimədə Məhdi mövzusuna aid etdiyi fəsildə etiraf eləyir ki, tarix boyu bütün müsəlmanlar arasında belə bir inam olmuşdur ki, dünyanın axırlarında Peyğəmbər ailəsindən mütləq bir nəfər zühur edəcək. Tarix boyu bütün müsəlmanlarda belə bir inamın olmasını etiraf etdiyi halda, İbn-i Xəldunun özünün də hamının qəbul etdiyi bu əqidəni qəbul etməsi daha məqsədə uyğun olmazdırmı? Bütün müsəlmanların əqidəsinin onun şəxsi əqidəsi ilə zidd olduğu bir halda bu necə deyərlər özünü kənara çəkmə demək deyilmi? Deməli, bütün müsəlmanlar səhv başa düşmüş, Təkcə İbni Xəldun doğru anlamışdır. Ümumiyyətlə, bu araşdırılası əqli yollan başa düşüləsi bir məsələ deyil. Əksinə, bu, nəqli və qeybi bir məsələdir. Kiminsə onu Qur'an və Peyğəmbər sünnəsindən başqa bir subutla isbat etməsi düzgün deyil. V. Bəndi İbni Xəldun bu hədisləri araşdırıb öz etirazını bildirməmişdən qabaq deyir. İndi bu barədə deyilmiş hədisləri qeyd edəcəyik. Hədisləri qeyd etdikdən sonra deyir, budur, hədisçilərin məhdi və dünyanın sonunda qiyam edəcəyi barədə rəvayət etdikləri hədislər. Başqa bir yerdə isə deyir, Hədisçilərin məhdi haqqında rəvayət etdiyi hədislərin hamısını bacardığımız qədər qeyd etdi. Halbuki, o məhdi haqqında nəql olunan hədislərin çoxunu qeyd etməmişdir. Bunu, Siyutinin Əl-Urful-Vurudi Fii Əxbar-ül-Məhdi kitabından başa düşmək olar. İbni Xəldun, İbni Qəyyumun əl mənar ül adlı kitabında mötəbər sənədlə qeyd etdiyi hədistən də xəbərsiz qalmışdır. Qeybəndi İbni Xəldun bu hədislərin bəzisini qeyd etmiş, onların bəzilərinin sənədini ravilərinə görə etibarsız saymışdır. Halbuki, Buxari və Müslim, ya heç olmasa onların biri, öz səhihlərində həmin ravilərdən hədislər rəvayət etmiş və alimlər onların sənədlərində heç bir irad tutmamışlar. Dey bəndi, İbni Xəldun özü etiraf eləyir ki, Məhdibarədə deyilmiş hədislərin az bir qismi sənəd cəhətdən mötəbər və iradsızdır. Elə isə qeyd etməliyik ki, İbni Xəldunun özünün qəbul etdiyi həmin hədislər də bu məsələnin isbata yetməsi üçün kifayət eləyir və başqa hədislər də onları təsdiqləyir.